Igeria eran oinez errira no hay Bueno, urtzi uste, Euskal Herri guztia pres daola bihar Bilboa joeteko, Igerian oinez zeozen bide hartuta. Bai, ze bihar Euskal preso politikoen aldeko manifestazio jentxua Ospotoko da urtero legez Bilboko kaletan eta guren da errirako bozeramanetako bat Nagore, e, Nagore Garzia gaixegun hon. Aia 11. Se moseno. Ondo, ondo. Gordure ja biharkoekin, baina oso ondo. Bueno, eh, lengo urtekoa kolosala izantzen, aurtengoak eh gaindituko du, ez? Kolosaloi edo ze ze ikusten, ze aurreikuspendakazute herriratikan. Bueno, ba, gure gurea aurreikuspena da, ba bueno, ba jendetza, jendean dana bilduko dala Bilboko kaletan e, aurten ere. Eta, bueno, azken eh astetan ikusi egunean bueno, geroz eta jende geiagok eta eragile gehiagok bat egin dutela mobilizazioekin, beraz, ba, ba bueno, ba, ere, ba, bueno, e, uste dugu, ba bueno, Bilboko kaleetan, ba osanen entzungo dela berriro ere Arpresotaileslarien ba, eskuenaldeko aldarria. Zergatik da garrantzitsua bihar e, Bilboko kaletan izatea? Bueno, eh ba bai bihar baina baita ere egunerokoa, ba, bueno, guretzat oso oso garrantzitsua da. Ba, bueno, e, egun oraindik ere espetxeetan mantentzen da negoera kontutan izanik, ba, bueno, nola bueno, ba, euskal jendartean gehiengoa ba eta kaleatartzia, ba, bueno, ba nolabait ere urratsak eman daitezen espetxe politik hau ba bainbetiko saldatu dadinik. Eta gu, ba, bueno, barriratik herri mugimendua garen egin, bueno, nola baik ere mobilizazio hori, jendartean mobilizazio eta aktibazio hori bafuntzezkoa dala iruditzen zaigu. Uh -huh. bueno, e, Euskal herritik kanpora ere, haimat e, atxikimendu jaso di, dituzu ez da? Ba, bai, bai, e, bai... E, e, maia Internacionalian, pues, e, sindikatu ezberdinak, alderdi politiko eta jende esanguratu desberdina batu zaigu, ba, ba ikakalunatik ere jaso ditugu azken egun hauetan, Argentinatik, Nikaraguatik, Madrildik ere bai, da bueno, ba, ba esan daitekena da, pues, e, lehen haipatu betena, ez, ba, gero eta jende gehiago bat egiten du bez, nolabait baitz ere, ba, presotai eslarieke zuten egoera gainditu berdala, eta horrek, ba, nola baitz ekarpen ekarpen izugarria dengo diola, pues, herri honek dizidun Egoeraik konponbide eta bake justu bat emateko norabide horretan. Fase politiko berrian sartu ginela urtebete pasa da eta ezaldu arriskurikan e, fase politiko berria izatetik sarrera eh egoera honetan. Bueno, eh nik, bueno, guk eztegu horrela utze ez, e, guk eztegu, ba bueno, bai e, azken urte honetan edo bueno, pues eh manola ba, baita gertoki berri bate hutse zuten Euskal Herrian. egia da, ba bueno, ba eh goera konponbide batean matea, ba bueno, ba ez da legun batetik bestainoko izaten, baizik eta Ibilbide bat herritatik argi dugu gainea, pues lan handia eta bide luzea da horriteko, baina uste dugu ba bueno, ba ekarpen guztien arteko ekarpenekin eta urrats ze ba bueno, aurrea aingo deula eta Eta jungo gala ikusten, ba, bueno, gara hiberri honetan ere, ba, gauza berri eta ezberdinak nola ere egonkortuko dutenak hori erri honek horren beste desiratzen du mm -hmm. e, konpon bide hori. Mm -hmm. bueno, esan behar dugu, goizean goizetik hasiko e, dela bueno, ekitaldia egitarau, oparoa, izango dazta? Da? Ba, bai, aurten egun guztiko egitarau antolatu dugu. E, hoizeko 11etatik hatzea ja e, karpa bateongo da, buskanarita dariiekin, musika, e, puzgarriak, pusgarriak, herrikirolikuskizun da ezberdinak. gain ere aldezarrian 12 ertetik hatzea, ba bueno, e, sortuko da, ba, bai trikitilari, bertzo batukadan eskutik, zanpantzarrak ere bai. Orduan bueno, gukus e, gusto eta aukera uhum. aukera guztientzako, ba bueno, utxua osatu deu. Uhum. eta gero hori Arratsalean, pues, danok eh mobilizazio era. biharkoa manifestazioa, baino e, manifestazio bat, baino askoz gehiago izango da. Dana gore, ezagite e, estatu Frantziar eta Espainiarri, ba, beste behin ere mezu argi bat bidaltzeko. Bai, eh guk uste dugu beste behin ere, ba euskal jendearteak eh erantzungo dula, e, euskal jendearteak e, bueno, euskal jendearte eta kanpotik ere etorriko dan ordezkaritza eta jende desberdinak mezu argi eta zuzena eh bidaliko dutela, uste dugu gainea e, ba, gobernuek e, ezingo dutela bestaldea atera begiratzen gatu nolabait ere, pues beste gain ere, eh gehiengo batek baldarrikatuko delako urratsak eman berdiela, urratsak positiboan ezin bestekoa dala espetxo politika aldatzia, norabide eh positibo baten eta hori da, ba bihar e, plasmatuko dana Bilboko kaleetan. Hala ere, izan behar da, ba bueno, mobilizazio bat izango da, baina eh utze dugu, ba bueno, lanak, eguneroko e, kartenek ekarreko dutela benetan, e, goeraren e, aldatzia. Bueno, Erriratiko, goerarazi nahi duze baitare errizerri autobusa kantolatu direla, ez dakite daturik badu zuen, edo zenbateko jendetza espero den? Ba, bueno, zenbateko jendetza, pues, ezin dugu esan, ez, dakigun bildu ditugun datuen arabera, momentuz, ba, ia irureun autobus e, batakigu e, betiak daudela, Eta, bueno, e, ba, kigoen dikere guz iztenematako aukerak eta badaudela, eta, bueno, nik animatuko nuke mundu guztia, autobusetan, kotxetan, ieriz, zegan oinez nahi duten bezala, baina e, bilgoko kaleak betetzea. E, mm -hmm. Ba, Nagore Gartzia, herrira plataformako bozera malea, mila-mila eskerregurean izate gatik eta ea bazenuz zenuz den biharkoa. eskerik asko? Eskarrik asko zuei! Ello.